здригатиметься від найбуденнішого привітання. Він повільно обернувся і уперше заважив у передпокою ще троє дверей, арками вирізаних по трьох сторонах світу. Коли забагато вражень, сприймання блокується, і на картинці «Слони у прерії» можна не помітити слонів, залюбки ділився знаннями Славко. За умови, що художник не авангардист – Бо тоді не треба слонів, і прерій не буде видно. Добрий, можна мені шкари? відповів Андрій жінці, що з'явилися у лівих дверях, повновата, з ледь підведеними тонкими губами, і шрамом на шиї, з коротким сивим волоссям та сивиною в погляді, потаємною сивиною, яку старанно зафарбовувала поступливою покірністю і ще одне. «Фартух!» А фартухів Андрій не терпів так само, як тапочок. «Вас просять до столу», – виладалі жінка час від часу, зиркаючи на його ноги. Андрій ворохнув пальцями ніг. Сподобались вони їй чи що. Ну в нього не лише ноги гарні, все решта теж так собі». Метр шістдесят вісім, худий, засмаглий, вигорілий, середньостатистичний юнак, без натяку на походження і оточення, образ, який він створював упродовж останніх чотирьох років. Але його однаково цуралися й діти забезпечених сімей, і міська голота, може тому, що свою сивину він маскував фарбами, серед яких не поступливості, ні покірливості не було». «Але просять до столу, просять!» «Мені пшкари, взуванку, кросівки, по-вашому, отказав Андрій, і жінка нарешті відірвалася від поглядання його ніг. «Свої!» – уточнив він про всяк випадок. «Ваше взуття на полиці під зеркалом, але господар просить вас залишитися на обід з притиском, – повторила вона». «А вас?» «Мене?» Коротке збентеження. «Ви не зрозуміли. Я готую обіди. І не тільки обіди. І не тільки готує. Весь цей палац, напевне, на її плечах. Звичайно, всі суперсучасні технічні забавки тут до її послуг. Але, скоріше за все, вона їх не любить. І, скоріше за все, їй добре платять, але не дякують. Він неквапно обів поглядом передпокій, можна піти, а можна кинути гранату. Це завжди найважче вибір. Втекти. Чи дозволити обілляти себе брудом, взяти простягнену гривню чи заховати руки в кишень, вийти на двір чи залишитися за зачиненими дверима. Вибір. Сьогодні він дався напрочуд легко. Підіть і скажіть своєму господареві, пані, що без вас я відмовляюся сідати до столу. Скажіть, що у мене такий струс оригінальний. Він зрозуміє. І не дивіться так на мене, пані. Ви мені постіль, зготували для мене ще одну порцію. І, певно, не поставили на поличку мешти брудними. Навіть якщо вам за це платять, не обов'язково бути невдячним. А яке задоволення кидати гранату у недозволеному місці, ви б тільки знали. Не беріться, пані. Не випадає гостеві змушувати господаря чекати? Господаря, який вважає нижчим за свою гідність, запросити гостя особисто. Служниця не усміхнулася, стиснула зуби. Зібралася щось промовити, промовчила, пішла. «Безперечно, йому передадуть, щоб забирався геть, не обмежуючись у висловах, але маленька помста. Це теж помста!» Мама помилялася. Ременя на тебе немає», – заявив би Славко, якби був тут. Служиця хутко повернулась, зміряла його поглядом, розлипила губи. Господар не заперечує.